cel cafeniu precum iscoarța copacilor din codru Și cel roșu a idoma pânzelor amurgului. Și rupeau de pe ramuri poamele gustoase Și așa treceau zilele acelor oameni Fără griji, senine, numai în cântec într-o zi în care s-a bătut urgia asupra lor Foc! foc, foc. foc, foc. Săriți. foc. Săriți. foc. Săriți. Săriți cu toții! de copacul! Da, bă, abă, ajutor, Aduceți apă! Ajutori săriți să stingă! Ne orbesc flăcările! Ne-năbușe fumul! Truda oamenilor a fost zadarnică. Pălălaia uriașa flăcărilor a mistuit totul într-o clipită. Pe locul copacului falnic nu mai era decât cenușă și un pumn de tăciuni. S-a bătut urgia asupra noastră. Ce o să ce ne facem acum? -o, -o, -o, -o, -o, -o, -o? o să pierim cu toții nefericiți. Ce na ce na pasă! N-a sunat ceasul din urmă. Oare cine de-a vrut răul? Ce ființă, Haina, a făcut asta? Cine a adus nenorocirea supra noastră? Eu, vregitoarea Chibilita! O să muriți de foarte acum! Ați auzit? Cine a vorbit? Civilita? vrăjitoarea cea neagră Vai, la sută Ar fi trebuit să bănuim Prea de târcoale și luceau ochii de răutate cât ne privea I-a izbutit planul ticăloasă. Neamul nostru va pieri fără urmă În urgia și jalea aceea Se vădi pentru întâia dată istețimea fără seamănă a lui Carancio Un flăcău vânjos și îndrăsneț Oameni buni! Oameni buni! Încetați tânguiurile. ascultați mă cu luarea aminte. De vreme ce nu mai este chip să păstrăm legătura cu cerul cel cu trei văzduhuri prin mijlocirea punții rămuroase și veșnic înfrunzite a copacului nostru, va trebui să tragem o fugă până acolo sus, în cer, Cum? pe altă cale. O fugă până în cer? Da. Ce vorbește flăcăul ăsta? Da, cine crezi tu, Carancio, că s-ar încumeta să ia drumul spre cer pe căi neştiute? Eu Tu? Da Flăcăul ăsta și-a pierdut Da Eu Și cum crezi, băiatule, că ai putea ajunge până acolo? Nu cunoște al drum decât prin copacul nostru O să pierd, Carancio e drept? Nu cunosc drumul Dar o să izbutesc Simt eu că o să izbutesc De voi fi însoțit de gândurile și de nădejdea voastră Voi izbuti Dacă e așa, Carancio Merg sănătos Strâmbun bun. Și porni caranciu, bătu cale lungă, lungă până dă de o apă mare. Iată, ia te uita apă, o apă mare. Ce leneș curge la vale. Ah, da. Și mai păsărete aici. Oare a nimerit îl împărăția de? Și ce larmă fac? Parcă ar striga ceva. Ai zice că strigă după ajutor. Mare ciudățenie. ia să mă tază mai aproape. Poate că o să înțeleg ce se petrece aici. Facem vedeche. Ce face nami la de om? Prinde păsările și, și le mănâncă. Ia uite cum ne înghite pe nemestecate. Vietele, păsărele. Hei, omule, sau ce vei fi fiind? Ce ai cu făcuturile astea nevinovate? Cine a trăit! Eu, Carancio, lasă păsările în pace. Altfel ai de-a face cu mine. Unde ești că nu te faci? Aici? Nu faci nimic, aha, acolo erai, ha, ha, ha, ha, ha. Vezi este drum ca te nu te strivezi dintr-o mișcare Nu mă înspăi mâns cu una cu două, atât ați spun! lasă păsările în pace, altfel o pățești De cam întregi cu gluma, stârpitoră stai că-ți arăt Ce să faci, aha, uite Piatra asta lungă și ascuțită. Ea o să fie de folos. Dar trebuie să mă prefac că mi-e frică de el. Îți arăt eu ti te strimesc. te fac una cu Lasă-mă, mancatorul, le Nu mai striga! Uite, uite că plec! Plec imediat și nu mă mai amestec în treburile tale! Da, e speriața! Bine, faci că altfel era mai și de tine! Ei, păsărenelor fragile, i-a venit să-mi mai potoliți foamea Așa, din ieșul ăsta unde m-am ascuns, nu-l vede Să aștept să când bine A deschis gura mare Acum e clipa potrivită Ai, ai zbor, iatră și pedepsește-l ah! oh, oh, Ce-am înghițit? Au, oh, oh, oh. E pe dinăuntru. S-a sfârșit. S-a sfârșit cu mine. Garangiu, garangiu. Plăcăule de ispravă. Îți mulțumim, îți mulțumim. Cine vorbește? Eu, pasărea cu pene de argint. Sunt crea să de să apă. Slăvită fie clipa în care te-ai abătut prin locurile acestea stăpânite de spaimă. N-am făcut decât ce m-a îndemnat sufletul. Ai un suflet minunat ca Pentru fapta ta o să te răsplătesc? Cum ai putea să mă răsplătești tu? Pasele argentine. Ia -te. apropie -te de mine și smulge un ful din aripa mea. Așa. A -a. Din clipa asta, ai darul de a lua după dorință orice înfățișare. A -a. Se poate una ca asta? Oh, vezi bine că se poate. E de ajuns să gândești ce chip ai vrea să iei, da? Apoi strângi fulgul între palme Și într-o clipită ești ceea ce ai dorit să fii. O pasă cum să-ți mulțumesc? De mare folos va la fidarul tău pe drumul pe care am pornit. Rămâneți cu bine, lor! Drum bun, păinice! Rămâneți cu bine! Cu bine.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 Nu e nici un semn ca pe aici s-a cineva. Pustietate! Garancio! Garancio! cineva, dar unde? Nu văd pe nimeni. Hei! Hei! Cine mă strigă! Eu! De unde vorbești? Cine ești? Eu, steluța cea sfioasă, apropie de Garancio. Iată-mă, steluța! Oh, dar ce minunăție! A, din aur, eu o stea mică și firavă și acum... Acum ești o fată frumoasă, frumoasă cum n-am mai văzut vreodată. Cine ești tu, făptură încântătoare? Sunt soracea cea mică a soarelui. Am darul de a lua înfățișarea omenească ori de câte ori vârfăm. ascultă mă carancio. Te ascult. Simt când vrei binele. Trebuie să fii și bună pe cât ești de frumoasă. Îți vreau binele, nu te-ai Am văzut cât ești de inimos și cum n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 nu aștepta îndurare de la duhuri. Ele nu vor să știe de soarta sărmanilor muritori. Întoarce-te pe pământ și de vei trece peste zidul focului nestins să știi că ai zbândit. Cei pe care vei întâlni dincolo de acest zid te vor ajuta să-ți scapi neamul de la pieire. Voi face în tocmai cum ai spus. Așteaptă! Speluță bun. Așteaptă! Am să-ți fac și un dar. Uite, ține aceste două pietre prețioase. Dacă le vei pune la ochi, vei fi în stare să vezi prin bezna cea mai neagră. Păstrează-le cu grijă. Da. O să ai nevoie de ele. Și acum, Carancio, mergi cu bine. Cu bine, Steluțo. Îți mulțumesc. Nu voi uita niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Fulgul e fermecat. Prefămă din nou a idomatie. Să zbor înapoi spre tărâmul pământesc. Rând pe rând lăsă ca în urmă nurmă roșu, Pe cel cafeniu, apoi pe cel verde. Într-un târziu fulgul pribea cu oposi la picioarele unui zid de flăcări. E, acum, acum să vă ce e de făcut nu e chip de trecut prin pălălaia asta Aici doar pietrele nu ard Stai, am găsit Folgule fermecat Vreau să capăt înfățișarea unei pietre Fă-mă bolovan Să mă rostogolesc prin flăcări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 De aici primi voi ajutorul așteptat. Trebuie să intru. E fric și umezeală. Și ce întuneric, Abia mai văd pe unde calc. Și bezna se întărțește. Ce-i de făcut? Nu mai văd drumul. Nu știu încotru să o apuc. Ah, da. Știu. Pietrele prețioase dăruite de steluță. Știa ea că vor prinde bine.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 Ce mici sunt Cât vârful nasului meu Și ce mai robotez dar Nu înțeleg ce fac acolo Să mă apropi și să le vorbesc Hei, bun găsit oameni buni ah, de Ce doi cine ești tu rios Cum ai ajuns aici? Sunt un om Carancio <sus> e numele meu Am ajuns la voi după multă și multă trudă Trimis de sora soarelui dacă, dacă te -a trimis ea Înseamnă că ești o factură bună nu ai să ne faci niciun rău, nu-i așa? Oh, departe de mine un asemenea gând. Am venit la voi cu rugăciunea să mă ajutați să-mi scap neamul de la pieire. Dar da. spuneți-mi, cine sunteți voi? Ei, eu sunt Pipicu Chesodot, meșterul fierar, iar oh. eu sunt soția lui. Și dacă mi-e îngăduit să știu ce robotiți acolo, de când <sus> sunt n-am văzut așa ceva? Eu meșteresc cu elte din fier, iar eu le făuresc din pământ. Un elte? <sus> Și la ce vă trebuie? Ei, cu uneltele de fier scormonesc pământul ca să pot implanta în el semințele. Din semințe cresc apoi roade cu care ne hrănim, da? Apoi mai fac săgeți cu vârpa scuțit și cu sturi ioase pentru vânătoare. Vă agonisiți hrana cu unelte făurite de voi? Da! Nu aveți un copac fermecat care vă hrănește? Un copac fermecat! Da! Nici n-am auzit una ca asta Nu-mi amintesc să fie avut un dumicat de hrană Care să nu fie muncit de mine și de fața mea Dar ea ce face acolo? Oale! le fac din pământ Uite, uite așa le meșteresc Aici, pe roată Astea sunt oale Iar celelalte de acolo, urcioare e, Mare minunație Mi-ar place să fac și eu unelte din fier Și oale din pământ E, e mir, mai ușor.